Але вона неможлива. Значить, що переможе Америка. Так вони сподіваються, що дійсно переможе Америка. Але я, товариші, скажу, що вони помиляються. І Америка не переможе. Бо й вона не зможе мати блискавичної перемоги, бо й вона не зможе за кілька тижнів поставити нас на коліна. Кілька років тому ще могла б, а тепер уже занадто пізно. Ми не дамо так швидко покінчити з нами. А довга війна страшна, як нам, так і їм. І ми й вони це добре розуміємо. І тому і ми, і вони так кричимо про мир і стараємось тихенько ухопити противника за горло. І для того ми обидва табори. Налягаємо головним чином на той духовний чинник. Вживаючи різних способів, стараємось підірвати довір'я до свого противника у всіх народів, ослабити його власну волю, викликаючи у нього зневіру у свою силу дефетизм. Посилити невдоволені серед його мас, вони покладають надії на термітів у нас, надію законів часу, економіки, біології, психології і іншого, і все разом, думають, вони скупчать у наших масах таку енергію, що вона вибухне у тій чи іншій формі революцією і знищить наш лад. Але те саме, товариші, ми думаємо про них. Ми так само покладаємо багато надій на дію тих самих законів та на термітів у них, на компартії, або, як вони їх звуть, на п'яті колони. Ми вважаємо, що капіталізм кінець кінцем під дією цих сил упаде, викличе у себе революцію, і ми досягнемо своєї мети без війни. Але що це реальні рахунки, товариші? Що є це просто ховання голови в пісок? Чи не ясно повинно бути кожному вдумливому політикові, що тепер революція ні у нас, ні у них неможлива. І ми, і вони, так багато думаємо про неї, і так старанно робимо її аборти, що вона не має сил жити ні у нас, ні у них. Доба збройних революцій скінчилась, товаріщі. Це треба визнати чесно і сміливо. По зібранні промигнув, Невиразний рух, і всі очі зупинились, немов у чеканні на постаті Сталіна і ближчих до нього товаришів. Але Сталін усе так само сидів непорушно і, ніби байдуже, тільки раз чи два перезирнувшись із сусідою зліва, а дев'ятий зробив наголос Я підкреслюю товариші збройних революцій. Себто вони можуть виникати і тепер, але перемагати вони можуть тільки в країнах малорозвинених. Південної Америки, Азії, які на світову кон'юнктуру майже жодного впливу не мають. Є ще на заході політики, які себе заколисують, не без нашої їм допомоги, теорією мирного співжиття двох систем капіталістичної і комуністичної, так званого еквілібру сил. Вони не розуміють чи вдають, ніби не розуміють, що це співжиття абсолютно неможливе. Але, правду сказати, величезна більшість свідомих політично людей у цю байку не віжить. І розумні політики вживають її хіба що для того, щоб нею знесилити волю у противника і посилити ті чинники, які мають розвалити весь його лад. Проповідуючи весь час це співжиття, наші хитрі противники вдають ніби не розуміють, що для нас мирне запостенілое співжиття з ними – це повільне самогубство. А хто ж хоче кінчати своє життя самогубством, коли перед ним є можливість героїчного досягнення його мети? Так само на Заході є багато таких політиків, які теж, мабуть, від страху війни тішаться себе думкою, що взагалі можна буде обійтись без гарячої війни самим хронічним постійним тертям у холодній війні. Ці люди так само мало знайомі з законами фізики. Вони не знають, очевидно, що тертя довге і сильне двох палець одна об одну неодмінно дає вогонь. Холодна війна і є оце небезпечне тертя палець капіталістичної і комуністичної одна об одну. Досить посилити рух палець і цілком несподівано для них обох може спалахнути вогонь. Це закон природи, товариші. «А переможе, значить, по-твоєму, все ж таки Америка?» – спитав голос зліва. «Чому так? А тому що в неї ж духовний фактор дужчий, ніж у нас?» «Я так не сказав», – посміхнувся дев'ятий. «Навіщо переінакшувати мої слова?» «Я не для дискусії поборювання когось викладаю свої думки, а для спільного товариського обговорення нашого трагізму, для спільного рятування себе і всього людства. Кажи далі, далі». «Ніби сердито», – сказав Сталін.